Mějte prosím na zřeteli Při snídani v šatně Při snídani v šatně Bakterie pozřeteli Že vám bude špatně Krom toho i v draperii Toalety k tanci 307 bakterií Čeká na svou šanci Jo při pochodu po Praze Ať spranta nebo jakub Chraň se proti nákaze litr rumu za desinfekce pomocí lahvinkou špiritusu chráníš se nemocí zdraví i po funusu Jo, když se řeční o únoru z ideové stránky, vypni prout a z tranzystoru suché články. Za nestisk i baterie do nejbližší sběrny, demagog i baktérie, refrén bude stejný. Jo, při pochodu po Praze, ať z Franta nebo Jakub, chraň se proti nákaze literu muzak pro desinfekce pomocí špiritusu, chráníš se nemocí zdraví i po funusu pa je pomalu na čase se oficiálně rozloučit ale já se loučím zásadně ve stoje, protože ještě jsem nepad. Proč prostě? se? <laughs> Armáda míru, miliony strýčků, tisíce známých, samý zloděj. A, ne, to nebudu zpívat, já, já jsem se že nikdy už nebudu zpívat. Ne, já, já si hodlám urovnat vztahy. Ne, ne, já jsem si já se musím přiznát, já, jsem si upravdu, já jsem si upravil vztahy. Takže mi musíte proměnout při vašem vzdělání. V roce 1969 jsem si upravoval vztahy. No, já jsem dřív nemohl, no. No, od té doby mám vztahy upravené. Takže